Konfekter ut i kartong och ej med musik och sång Och hellre en dikta, en vers och ett telegram Jag blomster av detta slag räcker fram För mig den, den är en kuckeltullig och på sedan, Jag hade nären, jag hade nären, man gratulerar jag har ju blivit populärt och är så väl min och kär, Så jag är säker att innan kvällen det kommer flera En liten blomma så här planterad i en kruka kan säga mer En norrfors som är dekorerad med vita liljor och orkidéer som är den ängel till Tullipan för märk eller södan. Jag har den äran, jag hade den äran att gratulera För med en enkel tulipan Och på bemärkelsödan Jag hade nära, jag hade nära Att gratulera Det har ju blivit populärt Och är så välment och kärt Så jag är säker att innan kvällen Det kommer flera En liten blomma så här planterad Ut i en kruka kan säga mer En orrefors som är dekorerad Med vita liljor och orkidéer Så med en enkel tulipan Och på bemärkelsödan jag har den äran, jag har den äran med gratulera. Med en enkel tulipan av Kyl och Sven Paddock blir en av årets melodier. Bland annat i den här inspelningen med Sven-Olof Sandberg. I oktober får den radiolyssnande amerikanska allmänheten en rejäl chock. Tydligen har USA invaderats av fientligt sinnade individer från planeten Mars, rymdinvasionen skildras i realistiska radioreportage och mängder av panikslagna människor ringer radiostationen. Lyckligtvis visade sig att det hela bara är radioteater, närmare bestämt den 23-årige regissören Orson Welles uppsättning av världarnas krig.